sallallahu aleyhi və alihi və sahbih və səlləmə təslimən kəsirən ilə yəvmiddin əmma ba'd əziz qardaşlarım əvvəlcə hamınıza həmşəki kimi Allah'tan qorxmağı tövsiyə edirəm yenə biz Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bir hədisi barədə söhbət açacaqıb Bu hədis çox mənalı hədisdir Çox ibrətli hədisdir Peyğəmbər Sallallahu aleyhi və səlləm Buyurur ki Demək bir nəfər Onun yanına gəlir və deyir Ya Resulallah Mənə elə bir əməl öyrət ki Onu yerinə yetirdiğim zaman Məni həm Allah sevsin Həm də insanlar İndi sizə sual verirəm İstəməzsiniz ki Sizi həm Allah sefsin, həm də insanlar. Əlbəttə ki, hər birimizin arzusudur ki, ilk növbədə Allah Subhanə və teala bizi sefsin, sonra da yerdə olan insanlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də ona iki nəsihət edir. Bir şeyi izhəf fi dunya, yihibukə Allah və zəhd fima fi fī əyidən nas, yihibukə Dünyaya göz dikmə, Allah səni sevsin. İnsanların əlində olana göz dikmə, insanlar səni sevsin. Gələn sahabə ondan sevgi barədə soruşdu. Əvvəlcə bunun ətrafında danışaq ki, sevgi nədir? Sevgi hər kəsin qəlbində olan bir şeydir. Lakin Allah subhanətə aləyə o qəlblərdə olanları müxtəlif çür yaradıb. Kimisinin, yəni möminin daha doğrusu, qəlbinə, sevgini Allaha qarşı, möminlərə qarşı edib, şafirlərin qəlbində isə tamamilə başqa cür edib. Şirk, nifaq, küfür və s. Və bütün əməllərin, ümumiyyətlə, bütün əməllərin əsası sevgidir. Sələfi salih deyərdik ki, bütün əməllərin əsası sevgidir. Çünki hər hansı bir əməl etdikdə sən onu sevib edirsən. İstəyib edirsən. İstəmədiyin bir əməli sən ancaq məcburiyyat qarşısında edərsən. Sənə zor tətbiq olunduqda. Amma yerdə qalan hər bir əməli öz istəyinlə etdiyin hər bir əməli öz sevginlə edirsən. İstəyib edirsən. Bunu da İbadətə ait olan sevgisi var, ait olmayan sevgisi var. Həm sevginin özü də iki növdür. Birinci növ ibadətə ait olan sevgidir. İkinci növ isə ibadətə ait olmayan sevgidir. İbadətə ait olan sevginin özü də üç növdür. Birincisi, Allaha olan sevgidir. Ki, bunun sayəsində biz müəminlər savab qazanırıq. Nə qədər Allaha sevgin çox olur... Hər şeydən çox Allahı sevirsən Bir o qədər də sənin Savabını çox alır Bax, heç bir əməl etmədən Heç bir əziyyət çəkmədən Sadəcə qəlbindən keçirən o heçlərlə Savab qazanırsan Allahı sevməkdə Savab qazanırsan, öz də onun savabını Ancaq Allah yazır Allah bilir ki, onun savabı nə qədərdir Və bu sevginin Həqiqi sevgi olduğunu ispat etmək üçün Yəni, Allahı doğrudan da Sevdiyini göstərmək üçün Onun buyruqlarını Yerinə yetirməlisən və qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməlisən. İkinci növ ibadətə aid olan sevgi isə Allahla yanaşı kimisə Allah qədər, yaxud Allahdan da çox sevmək. bu artıq şirikdir və bunu edən adam bilərəkdən edirsə, əbədi cəhənnəmə düşəcək. Bilməyib edirsə, ola bilsin ki, Allah salı onu, ola bilsin ki, bağışlasın. Çünki bilmədiyimiz, bilməyib etdiyimiz şirkə görə Allah bizi bağışlaya bilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm bütün ümmətinə dua öyrədib. Allahumma inni əstəxfiruka mimma lə ələm Bilməyib etdiyim hər hansı bir əməldən əmələ görə səndən bağışlanma diləyirəm. Bu duanı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm bizə öyrədib və Bir ayədə hər iki növünü Allah Subhanahu Taala xüsusi ilə qeyd edir. Teqara surəsində də buyurur ki: "Qo minen-nasi men yattakhizu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubillahi. Vallazina amanu ashadu hubban lillah. Walau yara allazina zalemu idh yaruna al-azaba anna al Allahdan qeyrilərini ona tay tutur, onları da Allahı sevdikləri kimi sevirlər. Allahı sevdikləri kimi sevirlər deyəndə, Allahdan daha çox sevmək doğru daxildir. Demək bu, şirkdir. Sonra əks tərəfi gətirir iman gətirənləri. Və deyir, iman gətirənlər isə Allaha olan sevgisi daha çoxdur. Onların bütlərə olduğu sevgidən daha çoxdur, yaxud da ümumiyyətlə Allaha olan sevgiləri çoxdur. Kəş zalimlar bilək edilər ki, onlar əzabı gördükləri zaman başa düşəcəklər ki, bütün qüdrət Allaha məxsustur və Allahın əzab verməsi də şiddətlidir. O gün onlar Allahın necə əzab verəcəyini mütləq görəcəklər. Və üçüncü növ, ibadətə aid olan sevgi, Allah xatırına kimisə sevməkdir. Sevdikdə Allah xatırına sevmək. Və bunu edən şəxs, bununla yanaşı, bundan əvvəl dediyimi edir və bundan əlavə də üçüncü bir şey var. Onu etdikdə həqiqətən imanın şirinliyini dadır. Həqiqətən imanın şirinliyini dadır. İman... Yemək deyil ki, hər kəs onu alıb yiyə bilsin. Nə qədər pulu olsa da, onu alıb dada bilməyəcək. Onu alıb dadmaq pula baxmır. Onun dadına baxmaq Allah s.f. Əlindədir. Allah kimi istəsə, onu daddırır. Bunu da dadmaq üçün səndə əgər üç xislət olsa, sən o imanın şirinliyini dadacaqsan. Dəfərəllə bu hədisi Sizə danışmışam. Resulullah sallallahu aleyhi ve səlləm deyir ki, üç xislət vardır ki, bunlar kimdə olsa, o adam imanın şirinliyini dadar. Birincisi, Allah və onun rəsulu onun üçün hamıdan sevimli olsun. Allah və onun rəsulu həmin adam üçün hər şeydən, hamıdan sevimli olsun. İkinci, adamı yalnız Allah xatirinə sevsin. Və üçüncüyü, oda atılmağı istəmədiyi kimi kəfirlik etməyi də istəməsin. Şüfrə qaytmağı da istəməsin. Bu üçü şey, əgər kimdənsə olsa, o imanın şirinliyini dadar. Bilirsinizmi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə sadece sevənin mükafatı nədir? Hədis Rasulullah sallallahu əleyhi sevməyin Mükafatı nədir? Bax, Allah xatır nə? Ən gözəl insanı sevirsən. Onun sən ki, sən aranda, bizim aramızda deyil. Sevgin ona, ona nə ilə ispat edəcəksən? Ona bir yaxşılıq etməyəcəksən? Kömək göstərməyəcəksən? Sadəcə, qəlbən onu sevirsən. Sünnəsinə riayət edirsən. Bunun mükafatı nədir? Ənəs İbn-i Məlik edir, deyir ki, bir kişi Peyğəmbər Sələmin yanına gəlib, dedi, ya Rəsulallah, qiyamət nə zaman qopacaq? Peygamber s.ə.v. dedi ki, sən o günün üçün nə hazırlamışsan? Qiyamətin nə zaman qopacağını bilmək istəyirsən? Bəs o günün üçün bir şey hazırlamışsan, qiyamət gün Allahın üzrünə nə ilə gedəcəksən? Kişi dedi ki, ya Rəsulullah, elə böyük bir şey hazırlamamışam. Mən sadəcə Allahı və onun Rəsulunu çox istəyirəm. Rəsulullah s.ə.v. deyir ki, şi sevdiği kimsə ilə bərabər olacaq. Bir yerdə olacaq. Allah Subhanahu bizi bizim sevdiyimiz peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilə bir yerdə, qiyamət günü havuzun yanında, sonra da cənnətdə Firdevs səhnətində bir yerdə olmanı nəsib eləsin. Bu hədisdən də ki, peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir: "Əllənar umman ahab, kişi sevdiği adamla bir yerdə olacaq." Ən əs görənə deyir: Deyir ki, mən müsəlmanların İslam dinini qəbul etdikdən sonra bu gündə sevindiklərindən daha çox sevindiklərini görmədim. Müsəlman üçün ən böyük sevinç onun İslam dinini qəbul etdiyi gündür. Ardınca da gəlir bu sözü eşitdiyi gün. Bu sözü də siz artıq bu gün eşitdiniz. Ki, kişi sevdiyi insanlığa bir yerdə olacaq. Peyəqəmbəri sallallahu aleyhi və sələmi ilə bir yerdə. Və o Peyəqəmbər sallallahu aleyhi və sələmi sevən sahabələrdən biri evdə oturabilmir, onsuz dayanabilmir, daraxır. Və tələsi onun yanına gəlir, derdir, ya Rasulullah, mən səni görməyəndə yüreğim sıxılır. Ta səni gəlib gör görənə qədər yüreğimdə rahatlıq tapa bilmirəm. Gəlib səni gördükdə rahatlaşıram. Amma mən qorxıram. Qorxuram ki, hamımız ölüb gedəcəyik, mən də, sən də, sən firdost sənətənə düşəcəksən, mən isə Allah bilir, həra düşəcəyim və bir daha ola bilsin səni görməyin. Və Rasulullah ona heç nə vəd eləmir, arxain eləmir ki, arxain ol, sənə şəfayət edərəm, mənimlə bir yerdə olarsan. Xeyr, ona vədi Allah tala verir, ayə nazil edir həmin an ayə nazil edir, ayədədir ki və məyyutu illəhə və rəsuləhü fə ulaikə mələzina ənəmə Allah aleyhə minəl nəbiyinə və səddikinə və şühədəyi və səlihin və həsuna ulaikə rəfiqə Ər kim Allahın onun rəsuluna itaat etsə onlar qiyamət günü peqəmbərlərlə, siddilərlə şəhidlərlə və əməli salihlərlə bir yerdə olacaqlar nicədə gözəl dostlardır onlar Nizədə gözəl dostlardır. Allah s.ə. bizi onlara dost etsin və onlarla bir yerdə qiyamət günü həşr eləsin. Başqa bir rəvayətdə qiyamət s.a. danışır bunu. Deyir, bir kişi bir kənddən başqa bir kəndə dostunu, qardaşını ziyarət etməyə gedir. Allah s.ə. da onun yolunun üstünə bir mələk göndərir. İnsan qiyafəsində bu mələk onun yanına gəlir və deyir, hara gedirsən? O da deyir, filan kənddə Qardaşım var, onu ziyarət etmək istəyirəm. Deyir, onun sənə verəcəyi bir mənfəət var. Ona görə onu ziyarət etməyə gedirsən, xeyr, mən onu mənfəətdə görə deyil. Allah xatırına sevirəm. Mələk ona deyir, mən Allahın sənin yanına göndərdiyi elçiyim. Sən onu sevdiyin kimi Allah da səni sevdi. Sən onu sevdiyin kimi artıq Allah da səni sevdi. Və Vallahi ki, bir-birinizi sevməyincə cənnətə girə bilməzsiniz. Məhsur hədistir ki, imansız cənnətə girmək yoxdur, bir-birinizi də sevməyincə imanınız olmayacaq. Bir-birinizi sevmək üçün isə müxtəlif vasitələr və bu vasitələrdən birini də Peyqəmbər Əsələm həmin hədistə göstərir ki, bir-birinizə salam verin. Salam verin, bir-birinizi sevəcəksiniz. Bu hədisin ardı da var. Başqa ləfz bu hədisin ardı da gəlir. Nifrət etməkdən çəkinin. Çünki o dəlləkdir. Dəllək bilirsiniz nə deyir? Saç qırxan. Lakin burada nifrət həmin o saç qırxmağa nəyə görə bənzədilmişdir? Peyğəmbər səxsələ bunu başa salır. Deyir, mən sizə demirəm ki, o saç qırxır. Lakin dini qırxır. Kökündən onu məhv edir dininizi məhv etmək istəmirsinizsə, bir-birinizə nifrət etməyin. O nifrəti qəlbinizdən çıxarmaq üçün bir-birinizə salam verin. İkinci növ, sevgi ibadətə aid olmayan sevgidir. Əsli, ibadətə aid deyildir. Bunlar da özü üç növdür. Birincisi, şəfqət və rəhmətlə bağlı olan sevgidir. Məsələn, övladı, həyat yoldaşını kiçikləri, zəifləri, xəstələri sevmək sevgidir və bu da mübahtır yəni Allah üçün etməsən buna görə nə günah, nə savab qazanmırsan, yox əgər Allah üçün etsən, o zaman sən artıq savab qazanacaqsan və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm deyir ki, qudurətli və əzəmətli Allah rəhməti yüz yerə böldü yüz hissə etdi 99-unu özündə saxlayıb bir hissəsini yeryüzünə indirdi. Məhz o bir hissənin sayəsində yaradılanlar bir-birinə rəhm edir. Və misal olaraq atı misal çəkir. Deyir ki, hətta at öz balasını tapdalamasın deyə ayaqlarını yuxarı qaldırır. Başqa bir hədistə də deyir ki, kiçiyimizə rəhm etməyən, böyümüzün haqqını tanımayan bizdən deyildir. Rəsullahi sallallahu aleyhi və səlləm kiçikləri, xüsusən də öz doğmalarını çox sevərdi. Ələsi bin Məlif radiyallahu anhu ki, o məni bir dəfə bir iş dalınca göndərdi, onun işini yerinə yetirmək yadımdan çıxdı, başım uşaqlarla oynamaya qarışdı. Bir də gördüm arxadan kimsə mənim çiğnimdən tutdu, başımı sığallayıb, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, öz işini gedib özü gördü və mənə heç nə demədi. On ilə onun yanında xidmət etdim, O mənə bir dəfə də olsun demədi ki, nə üçün bu işi belə gördün və ya nə üçün dediyimi belə etmədin. Və Rasulullah s.a.vəsən bir dəfə sahabələri ilə yolla gedir, sahabələrin arasında özünü ağır aparırdı. Hamısı Rasulullah s.a.vəmə hörmət edirdi. Heybəti var idi. Ona baxanda çəkinirdilər. Lakin qarşıdan gələn Həsəni gördükdə, radiyallahu anhə, hələ o vaxt puşaq idi. 2-3 yaşı var idi. Həsənə tərəf başlayır qaçmağa. Öz də qaçanda gəh sol tərəfə, gəh sağ tərəfə uşağı tutmaq üçün onun üstünə qaçır. O da ondan qaçır ki, onu tuta bilməsin. Axı ki, tutub, onu bağrına basır. Öpür və deyir ki, Allahım, mən onu sevirəm, sən də onu sev. Duaya baxa, Allahım, mən onu sevirəm, sən də onu sev. İkinci növ, Hörmət və ehtiramla bağlı olan sevgidir. Buna da ata-ananı sevmək, müəllimləri sevmək, böyüləri ümumiyyətlə sevmək aiddir. Validənlərin sevgisi barədə yüzlərlə hədis var. Və hadislərdən ən məşhuru bir nəfər gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına deyir ki, mən ən çox kümə qayğı göstərməliyəm. Burası sevgi də aiddir, hörmət də aiddir, hər bir şey aiddir. Rasulullah s.ə.v üç dəfə təkrar-təkrar onun sualına anana, anana, anana dördüncü dəfə deyir atana qayğı göstərməni sən və belə hədislər yüzlərlədir o hədisləri özünüz də oxuyub görə bilərsiniz üçüncü sevgi təbii sevgidir yemək içmək olan sevgi müxtəlif sür yemək növlərini sevirsən bərbəzəyə olan sevgi geniş evə, gözəl miniyə Bunların hamısı caiz olan sevgidir. Bunu da sevmək olar. Burada da heç bir problem yoxdur. Və biləsiniz, müsəlmanın saadəti bu dünyada 4 şeydədir. Gözəl mömin həyat yoldaşı, geniş ev, rahat minik və bir də yaxşı qonşu. Bu dörd şeyin olsa, bu dünyada xoşbəxt olacaqsan. Və qeyd etmək lazımdır ki, xüsusən bunu qeyd etmək lazımdır ki, bu 3 dənə sadaladığım sevgini Allah xatirinə etdikdə buna görə səlav qazanırsan. Allah xadirin etdikdə buna görə səlav qazanırsan. Əlbəttə ki, hər kəs öz həyat yoldaşı ilə yaxınlıq etdikdə onu sevgidən dolayı edir. Və buna da səlav, buna görə də səlav qazanır. Sahabələr də təəccüblə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə soruşurlar ki, yaxınlıq etməyimizə görə də səlav qazanırıq? Vırn onları hansı üsulla başa salır? Əksini, günah olan üsulu göstərməklə onlara həmin onun səbabının nə dərəcədə olduğunu başa salıb. Deyir, məgər haram yolla gedib zina etdikdə günah qazanmırsınız, halalla da yaxınlıq etdikdə salab qazanırsınız. Zina etdikdə günah qazanmırsınız, halal həyat yoldaşınızla da yaxınlıq etdikdə onun əksini salab qazanırsınız. Hətta ağzına bir loxma götürüb qoysan, ona görə salab qazanırsan. Bir loxma. Sevgi nəticəsində nələri əldə etmək olar Hansı faydaları qazanmaq olar? Bir çox neçə-neçə faydalar əldə etmək olar. Bunlardan yalnız bəzilərini, ən gözəllərini sizə xatırladıram. Birincisi, sən Allahı və Rasulunu sevməklə, onların buyruqlarını yerinə yetirməklə Allah da səni sevir və bütün günahlarını mağışlayır. Allah əsələ edir ki, Kul Allah fa ttabi'uni yuhibbukum Allah əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin. Bu iki şeyi qeyd eləyirəm. Allaha sevgi, Peyğəmbər (s.ə.s.)-in sünnəsi ilə getmək. Bu iki şeyi etsəniz, Allah da sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın. Mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır rəhimlidir İkincisi Allah'ı sevdikdə Allah'ın buyruqlarını Peyğəmbər s.a.v. dediklərini yerinə getirdikdə Allah da səni sevir Sənin duanı qəbul edir Sənə sıxınacaq verir Nəinki Bu şeylər bundan əlavə gör Allah taala sənin üçün Necə yaxın olur Peyğəmbər s.a.v. deyir ki Qüçsü hədisdə Allah taala özü Buyurur, deyir ki kim mənim dostumla düşmənçilik etsə mən də ona hərb elan edərəm qulumun mənə sevimli olan və onun vasitəsilə mənə yaxınlaşdığı ən gözəl əməl ona vacib buyurduğum əməllərdir o vacib buyurduğum əməlləri yerinə yetirdiksə mənə sevimli olur və mənə yaxınlaşır ondan əlavə qulum nafilə ibadətlərini yerinə yetirməklə mənə ta o qədər yaxınlaşar ki onu biraz da artıq sevərəm və əgər, əgər mən onu sevsəm onun eşidən qulağı görən gözü tutan əli və yeriyən ayağı olaram gör nə qədər Allah bizə yaxın olur və bundan sonra Allah s.ə. deyir məndən nə diləsə ona dilədiyini verərəm sığınacaq istəsə ona sığınacaq verərəm həmsinin sevginin nəticəsi Allahı sevməyin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi sevməyin nəticəsi nədir? Qiyamət günü Allah taala öz kölcəsi altında sığınacaq verər. Allah xatırına, kim öz müsəlman qardaşını sevsə, Allah taala qiyamət günü ona kölcəsi altında sığınacaq verər. O 7 sinif insan ki, qiyamət günü Allahın kölcəsi altında olacaq. Bundan əlavə başqa bir hədis də var, o hədisdə Allah taala qiyamət günü. Çağırır, deyir ki, Hanı mənim xatirimə biri-birini sevənlər? Bu gün mən onları öz kölcəm altında kölcələndirəcəyim. Hanı məni xatirinə bir-birini sevənlər? Bu gün mən onları öz kölcəm altında kölcələndirəcəyim. Və sizdən biriniz əgər qardaşını sevirsə, qoyana bu sevgini bildirsin. Çünki bu sevgi onun qəlbində sizə qarşı sevgi yaradacaq. Və qoy desin ki, mən sənə Allah xatırına sevirəm. Necə hədistə gəlir, tabinlərdən biri gəlir arxadan, qardaşına çatır və deyir ki, inni uxib buka filləh, mən səni Allah xatırnə sevirəm. O da dönüb ona deyir ki, əhəbbətə ləvi əhbəbtəni ləh, xatırnə sevdiyin Allah da sənə sevsin. Bu cürünə münasibət onların arasında olan münasibəti mihrbansılığı daha da gücləndirir. Mən də hamınıza sonradan mənim bu dərsimə qulaq, asanları, qulaq asan qardaş və vazələrima deyirəm ki, hamınızı Allah xatirinə çox sevirəm. Lakin bu bir qaydadır Peygamber s.a.v.in bizə öyrətdiyi və Ali radiyallahu anhın da daim və Öz tələbələrinə elədiyi nəsihətidir. Qardaşınızı sevdiyiniz zaman tam qəlbinizin onu açmayın. Qardaşları tanımaq olmur. Bugün qardaşdır, sabah düşmənin ola bilər. Tam ona qəlbini açma və bu öz təcrübəmdən irəli gəlir. Sizə nəsihətini öz təcrübəmə görə deyirəm ki, qardaşınıza yüreğinizi tam şəkildə açmayın. Sabah düşməniniz ola bilər və sizin barənizdə birinin üstünə 99 dənə də qoyar şeytanlar kimi 100 dənə haqlına gələn şeyi danışa bilər. Əli radiyalların hüquq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin nəsiyyətini belə rəvayət edir. Deyir ki, dostunu elə sev ki, ehtiyatını əlindən buraxma. Bil ki, nə vaxtsa sənin düşmənin də ola bilər. Və düşməninə də elən nifrət et ki, yenə ehtiyatını əldən buraxma. Bil ki, nə vaxtsa sənin dostum ola bilər və indi gələk Peygamber sallallahu aleyhi və sələmin birinci vəsiyyətinə o kişiyə ki vəsiyyət edir deyir ki dünyaya göz dikmə Allah səni sevsin hədistə ərəbcə bəyək dedim izhət dünya yuhibbək Allah izhət sözü tərcüməsi zahid ol zahid ol zahidlik də bizim dildə tərki dünyalıq başa düşürür Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dediyi zahidlik heç də tərki dünyalıq demək deyil. Əksinə, dünyada olan payınızdan istifadə etməlisiniz. Allah-ı Allah deyir, ləfələtən sənasib bəkə Dünyada olan nəsibini unutma. Sənə də ki, Allah pay ayırıb, bu dünyada sənə satır, ondan götür, istifadə et. Allahın xoşuna gələr ki, neymət verdiyi bəndəsinin öz üstündə həmin o neymətləri görsün. Gözəl gençinin Gözəl mini olsun, gözəl evi olsun, gözəl ətir isi gəlsin, hər bir şeyi gözəl olsun. Ax Allah verib ona bunu ümmeti. Və əsl zahidlik isə qəlbdə olur. Zahidliyin mənasını başa düşmək lazımdır. Zahidlik zahir görünüşdən irəli gəlmir ki, zahiri görünüşdən cır-cındır paltarın içində olasan, köhnə geyim və s. bu cürnə özü zahid göstərsən Müzahidlikdir. Bu, müsəlmanın pintiliyi ola bilər. Ay, yalnız istisnadır, ökəsdir ki, onlar da oradan da kasıbdırlar və heç nəyələri yoxdur. Necə ki, Musab İbn-i Umir radiyallahu o cürünə var dövlət sahibi neçə metr uzaq bir məsafədən gələndə artıq ətirinin iyisi sahabələrə dəydikdə bilirdilər ki, bu gəlir. Bilirdilər ki, həmin o Musab-i İbn-i gəlir. Lakin vəfat eləyəndə bir dənə izarı var idi, yəni alt qeymi. Üstdə çəkirdilər ayaqları bayırda qalırdı, aşağı çəkirdilər, üç tərəfi bayırda qalardı. Nəhayət Peyğəmbər Sələm qurşaqdan aşağı tərəfini izarı ilə bağladı, yuxarı tərəfini isə ot qoydu və beləcə onu bastırdı. Bu onun əvvəli, bu da sonra onun ata anası ondan üz döndərəndən sonra kasıblayıb o cür vəfat eləməsi. Lakin o imanla öldü. Qəlb onun zahid idi. Zahiri yox Və odur ki, zahidlik, əsr zahidlik Qəldə olur Və bu zahidlik də üç növdür Birincisi, müsəlman Allah yanında olan Bu baqi nimətləri Öz əlində olan fani nimətlərdən Üstün tutmalıdır Bizim əlimizdə olan hər bir Nimət fanidir Vallahi ki, nə vaxtsa tükenəcəkdir Amma Allah yanında olan Nimətlər baqidir, əbədi Heç vaxt tükenəndir Abu Həzimdən soruşurlar. Deyirlər ki, sənin nə qədər mal dövlətin var? Deyir ki, məndə ikicə şey var ki, bunlar olan-olan mən heç vaxt yoxsulluqdan qorxmaram. Birincisi, Allaha arxain olmaq, ikincisi də insanların əlində olanlardan ümidümü üzmək. İnsanların əlində olanına ümid bağlamıram, ümid bəsləmirəm. Mən yalnız Allaha arxain oluram. Ruzunu verən Allahdır. Necə ki, quş səyərsə, yuvasından çıxır, ac, axşam isə yuvasına tox qayılır. O, yolda onun rüzusunu kim verir? Əlbəttə ki, Allah. Eləcə də insanların, doğulan uşaqların rüzusunu Allah verir. Ona görə Allah Ələ o vaxt ki, o bədəvi ərəblərə, diri-diri uşaqlarını qorxudan, azlıq qorxusundan bastıran ərəblərə aya nazil edir. Quranda iki yerdə ki, azlıq qorxusundan uşaqlarınızı öldürməyin. Onlara da, sizə də rüzunu verən bizdik. Baxı, insan sənə nə verə bilər? Onun özünə rüzunu verən Allahdır. Onun nəyinə ümid bağlayacaqsan, onun nəyini göz dikecəksən. Bu canın rüzusu var, vallahi ki, heç kəs zamanət verə bilməz ki, onun həmin rüzusunu daha zalimi gəlib onun əlindən nə vaxt alacaq. Vallahi ki, buna heç kəs zamanət verə bilməz və hər kəsində tarix boyu bu başına gələn Hadisələr olub. Və ikinci növ zahidlik. Müsəlman hər bir itkinin savabını Allahdan ummalıdır. Buna görə heyqslənib diləylənməməli deyil. Əksinə deməlidir ki Allahumma qirli vər həmmi vəhdini vər zuxni fəqqəd cəmaq tələqə dünyək Deməliyəsən ki, Allahım, məni bağışla, mənə rəhmət, məni doğru yola yönət və mənə ruzu ver. Bunu dedin, deyən kimi, artıq sən həm dünyanı, həm də ahirətini özündə cəm etmiş olursan. Hər ikisi sənə nəsib olur. Həm dünyan, həm də ahirət. Dörd kəlmə ilə, Allahım, məni bağışla, mənə rəhmət, məni doğru yola yönət və mənə ruzu ver. İnsana da həyatda bu şeylər lazımdır. Allahın bağışlasın. Doğru yola yönətsin vər ulusunu versin Əsas şeyləri Allahdan diləyirsən Həm dünyanı qazanırsan Həm də ahirətini Peyğəmbər s.a.v Çox vaxt Allaha dua edir Deyərdir ki Allahım Öz tərəfindən bizə Elə bir qorxu nəsib et ki O bizi sənə qarşı edilən günahlardan çəkindirsin bizə elə bir itaatkarlığı bizi elə bir itaatkarlığa müvəffəq et ki, o bizi cənnətə çatdırsın. Və bizə elə bir yəqinlik bəxş et ki, o bizə dünya musibətlərini müsəbət, asanlaşdırsın. Pa üç dənə şey edilir Allahdan. Birincisi, elə bir qorxu ki, o bizi günahlardan çəkindirsin. İkinci, elə bir itaatkarlılıq ki, o bizi cənnətə çatdırsın. Və üçüncü elə bir Yəqinlik ki, bütün müsübətləri bizim üçün asanlaşdırsın. Hənsı müsübət gəlirsə gəlsin, yəqin olaq ki, onu arxasında dayanan Allahdır. ya imtihandır, ya kəffarə. Və Allah s.ə.q. bizi ona görə mütləq mükafatlandıracaqdır. Əli radiyallahu deyir ki, hər kim dünyada zahid olsa, başına gələn müsübətlər də ona asan gələr. Zahid olmasın o müsubətlərə daim giləylənəcəksən, qəlbin narasılıq içində olacaq və heç vaxt olunan baş açabilməyəcəksən, nəhv olub gedəcəksən. Üçüncüsü, üçüncü növzahidli, müsəlman dünya malı əldə etdikdə və ya onu itirdikdə orta mövqə tutmalıdır. Nə həddən artıq sevinməməli, nə də həddən artıq kədərlənməməlidir. İbn-i Məsud deyir ki, Yəqinlik odur ki, insanları razı salmaq məxsədi ilə Allahı qəzəbləndirməyəsən. Vaxa sözü. Yəqinlik odur ki, insanları razı salmaq məxsədi ilə Allahı qəzəbləndirməyəsən. Və o, hey, var, rahimə Allah deyir ki, getirdiyin dünya malına peşman olmamağın və qazandığın dünya malına sevinməməyin əsil zahirlikdir. Baxın, itirdiyin dünya malına peşvam olmamaxın. Və qazandığın dünya malına sevinməməyin. Bəsil zahirlilikdir. İndi gəlin baxaq görək dünya malına göz dikməmək barədə uca Allah onun peyğəmbəri və onlardan son ondan sonra gələnlər, sahabelər və təbiinlər, sələf-is-salih nə nə deyib. Allah Subhanahu taala buyurur: özlə kimə öz, öz peyğəmbərinə irvələtə muddən aynayka ila mamətəna bihi əzvaçən minhum zəhrətə həyatəddunyə li-naftənahum fihi və rızqu rabbika xeyrən və bəzisini sınamaq üçün onlara dünya həyatının zinəti olaraq verdiyimiz şeylərdə gözün qalmasın rəbbinin ruzusu daha xeyirli və daha vaqidir Başqa bir ayədə də buyurur ki: "Fəla Kafirlərin nə malları, nə də o uşağı səni təəccübləndirməsin. Allah onlarla ancaq münafıqlərə dünyada əzab vermək, kafir olduqları halda canlarını almaq istər. Bunlar üçün bir əzabdır. Var dövlətin onlara Çox gəlməsi onlar üçün xoşbəxtlikdir. Vallahi ki, çoxları üçün bəziləri istisna olmaqla, çoxları üçün bu bir əsaptır. Və Allah Taala onları qəfil canlarını alacaq kafir olduqları halda. Başqa bir ayədə deyir: "Bəltu tuthuruna hayatad-dunya wal-akhiratu Yox, siz dünya həyatını üstün tutursunuz. Axirat isə daha xeyirli və daha sürəklidir. Başqa bir ayədə deyir. Turidun harad yuridul axira. Siz dünya mənfəətlərini istəyirsiniz. Allah isə axirəti qazanmağınızı istəyir. Allah sənin üçün axirətin qazanmağı istəyir. Qazanmağını istəyir. Sən isə bundan üz döndərirsən. Dünyaya tərəf meyl edirsən. Başqa bir ayədə də deyir ki, bil hayatid-dunya wama hayatid-dunya fil axirati illa Onlar dünya həyatı ilə sevinirlər dəxir edirlər. Halbuki dünya həyatı ahirət müqayisədə keçici bir zövqdir. İndi gəlin bu keçici zövqün Peyğəmbər s.ə.v tərəfindən necə bəyan olunmasına baxaq. Görün nə cür misallar çəkir. Bu misallardan sonra dünya həyatına yenə bağlı olanların vay halına. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, kimin məramı ancaq dünya malını əldə etmək olsa, Allah onun işlərini bərəkətsiz edər. Yoxsulluğu onun gözləri arasına qoyar. Yəni gözü doymaz Dünya malından isə ona ancaq Qədərinə yazılan şeylər nəsib olar Artıq heç nəyə sata bilməz ha? Ancaq qədərinə ya, nə yazıbsa o olar Kimin məqsədi, ahirəti Qazanmaq olarsa Allah onun işlərini yoluna qoyar Bərəkətli edər Onun qəlbini zəngin edər Hər şəyə qani olar Və dünya malı ona ram edilmiş halda gələr Sən istəmirsən Dünya malı özü sənin dalınca qaçacaq. Onu sənə artıq Allah dalı ram edib, qul edib. O sənə tabi edir. Fikir verir sən Subhan Allah. İbn-i qeym Allah deyir ki, sahabələr, dünya malı dalınca qaçmırdılar. Dünya malı onların dalınca qaçırdı. Siz isə dünya malı dalınca qaçırsınız. Qorxuram, ahirət sizdən qaçan. Ahirətinizi də itirəsiniz. Başqa bir hədisdə Rasulullah s.a.v gəlib bazarların birindən keçərkən cəmatı görür. Adamlar bir yerə toplaşıb və onlara yaxınlaşdıqda qulaqları olmayan ölü bir çəpşin yanından keçir, əyilib onun qulağından tutur və sahabələrindən soruşur. Deyir ki, hansı biriniz bir dirhəm verib bunu almaq istəyək? Və sahabələr deyir, ya Rasulullah, heç bir şey müqabilində o bizə lazım deyil. Həs, yəni, havayı da versələr, biz onu götürməliyik. Biz onu nəyə istifadə edəcəyik? O nəyə lazımdır ki? Qulaqsız, özü də ölü, kəpiş. Peyyəmbər s.ə.v. deyir ki, istəyirsinizmi havayı olaraq sizə versinlər? Yenə də təkrar deyirlər, xeyr, ya Rasulullah, istəmirik. da istəmirik. Peyyəmbər s.ə.v. bir daha təkrar edirik. İstəyirsiniz mi bunu sizə havaya versinlər? Yenə xeyr deyirlər. Üçüncü dəfə təkrar edir, onlar xeyr deyir. And olsun Allaha ki, bu çapış diri olsaydı, belə biz onu götürməyizdir. Çünki onda qüsur var. Qulaları yoxdur. Və bunu da sonra üstəlik də ölüdür. Bundan əlavə, əhləyə ölüdür. O bizim nəyimizə lazımdır? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, Allaha and olsun ki, Bu sizin bu sizin üçün dəyərsiz olduğundan daha artıq dünya Allah üçün dəyərsizdir. Diqqətlə qulaq asın bu axırıncı kəlməyə. Bu çəpik sizin üçün necə dəyərsizdirsə, bu dünyada Allah üçün eləcə dəyərsizdir. Heç bir qədir-qiyməti yoxdur. Və başqa hədisdə deyir ki, əgər dünyanın Allah yanında qədir-qiyməti olsaydı, kafirə ondan bir su belə verilməzd. Kafirə, yaxşı əməllərin müqabiləndə nəysə verilir. Ona da dəyərsiz bir şey verilir. Ahirətdə isə olan o dəyərli neymətlərdən ona heç bir pay verilməyəcək. Əgər dünyanın qədir qimniyyəti olsaydı, Allah s.ə.lə kafirə bu dünyadan bir qurtum su verməzdi. Yoxdur ki, Allah ona su, nəinki su, hər şeydir verir. Və Həsənul Basri dünyanın çox bir hədər bir şeyə bənzədir deyir kimi dünya malını görmək istəyirsə yəni dünyanın qədir qiymətini görmək istəyirsə ayaq yolunda öz nəzisinə baxsan onu yeyərkən necə gözəli idi onu ifraz edərkən o nəyə döndü, nəyə çevrildi budur dünyanın məsəli başqa bir hədisdə də Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm deyir ki Allah bəndəsi bəndəsini sevdiyi zaman ona dünya malından qoğuruyur Sübhanallah. Əgər Allah səni dünya malından qoruyursa, qoruyur o mənada deyil ki, dünya malını sənə vermir. Sənə verir, dünya malının səni azdırmağından qoruyur. Sevirsə, vallaha ki, səni qoruyacaq. Dünya malı səni heç vaxt azdırmayacaq. Necə ki, sizlərdən biri öz xəstəsini ona ziyan verən yemək içməkdən qoruyur. Həkim deyir sənə, duzlu şey yemək olmaz yağlı şey yemək olmaz, azı şey yemək olmaz. Yemirsən, özünü qoruyursan, övladına bunu məsləhət görübsə, ona da vermirsən. Halbuki o yeməklər naz neməklərdir. Qoruyursan nəyə görə? Onun xəstəliyi artmasın, ölməsin, şəxd olmasın. Bəs, dünya malı əgər səni azdırırsa, nə üçün bu zibildən özünü qorumursan? Vaxtlı vaxtında bunun zəkatını, sədəqəsini vermirsən ki, Allah da, Allah da səni qormasın. Niyə? Odur ki, dünya malı həmişə bizim üçün bir bəla olub, bəla da qalacaqdır. O insana gəlmədikdə də imtihandır, gəldikdə də imtihandır. Gəlmədikdə, kasıbçılıqdan insan azıb, küfr edə bilər, çoxaldıqda da Allahı unudub, yolunaza bilər. Hər iki halda. Bu da növmün üçün bir bəladır. Yəni, imtihan. Müsibət yox, imtihan. Peyğambər s.a.v. deyir ki, dünya müminin zindanıdır, kafirin isə cənnəti. Bu əldisi kafirlərdən biri başqa cür başa çıxır. Özü kasıb olduğu halda köhnə yağlı paltar içində qasa qasa gəlir varlı bir şeyhin bütün İslam aləmində şeyhul İslam kimi tanınan ən gözəl, ən böğtəbər həciz alimlərindən birinin, İbn-i Həcərin yanına gəlir, İbn-i Həcərdə gözəl, qırmızı dəvənin üstündə olur, özdə baxalı bir qeymdə, ipindən tutur dəvənin, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deməyib ki, bu dünya sizin zindanınız, bizim isə cənnətimiz deyir, bu nədir, sən cənnət içində yaşıqsan, mən isə zindanda. O da gör, necə gözəl cavab verir. Deyir ki mən nə qədər bu dünyada yaxşı yaşasam da, cənnətin nisbətində bura mənim üçün onsuz da zindandır. Sən isə nə qədər bu dünyada qala içində, pis yaşasan da, cəhənnəmin nisbətində bura sənin üçün ələ cənnətdir. Gör, necə gözəl İbn Həcər Rahimahullah ona cavab verir. Sonra başqa bir hədistə Rasulullah s.a.v. Deyir ki, dünyada bir qərib, yaxud bir müsafir kimi ol. Qərib adamsan bu yerlərdə, az bir müddətdən sonra çıxıb gedəcəksən, buranı tərk edəcəksən, yaxud müsafirsən, yenə həmin mənanı verir, buradan çıxıb gedəcəksən. Necə ki, şair, nizamı gəncəvi, Allah ona rəhmət eləsin, deyir, istər bir gün yaşa, istəsə yüz il bu nurlu eyvandan köçəcəksən, bil. Yaxşıdır budur ki könlünüz sadə o böyük Allahı xoşluqla yad edin. Və Resulullah sallallahu özünü dünya ilə mü müqayisə edir. Deyir ki, "Heç bilirsiniz mənim bu dünyada olmağım nəyə bənzəyir? Mənimlə dünyanın məsəli ağacın kölgəsi altında dincəlik, sonra yoluna davam edən müsafirin məsəlinə bənzəyir. Ağacın kölgəsində dincəlib, sonra yoluna davam edən kölgəlikte də müsafir Az bir müddət incəlir. Diyamət günü də biz diriləndə soruşulanda ki, bu dünyada nə qədər qaldınız deyəcək bir gün ya da bir gündən az. Bu dünya bax buna bənzəyir. Ona görə, bu dünyaya qəlbinizi bağlamayın. Əbədi neymətlərə, cənnətə qəlbinizi bağlayın. Sələflərdən gələn əsərlə baxaq. Sələflərdən bir çox əsərlər rəvayət olunur bu haqda. Dünyaya göz dikməmək barədə. İbn-i Məsud radiyallahu deyir ki, tələbələrinə siz də öz tələbələrinizə bunu deyə bilərsiniz Peyğəmbər s.a.v nəsabələri sizdən daha az əməl edər və sizdən daha çox savab qazanardı tələbələri də təəccüblə soruşur ki tabinlər təccüblə soruşur ki və onlar bunu necə edirdilər necə edirdilər ki bizdən çox savab qazanırlar İbn-i Məsud radiyallahu deyir ki Onlar dünyaya sizdən daha az, ahirətə isə sizdən daha çox rəqbət bəsləyirdilər. Dikkatlə fikir verin sözə. Onlar dünyaya sizdən daha az, ahirətə isə sizdən daha çox rəqbət bəsləyirdilər. Həsənul Basri, rahimahullah, deyir ki, əsr Zahid özünü başqalarından üstün saymayan kimsədir. Heç vaxt özündən razı olma, ki, sənsən Səndən başqası yoxdur, ancaq sənsən. Xeyr, yadınıza salın. Ən gözəl insanlardan biri, bir çox xüsusiyyətləri ilə bütün Peyğəmbərlərdən üstün olan Musa Aleyhisselam soruşulur. Ona sual verirlər, səndən daha ağıllısı, daha elmlisi varmı? O da özünün arxayındır ki, Allah bunu seçib elçi göndərir. Bundan ağıllısı, bundan elmlisi olabilməz. Və deyir ki, xeyr. Bu vaxt Allah-u Teala onun nazil edir ki, səndən də biliklisi var. Musa a.s. da tabi olur. Allahın qarşısında boyu nəyərək deyir ki, onda mənə onun yerini göstər. Gedim ondan, bilmədiklərimi öyrənim. Allah-u Teala da onu göndərir Xızır a.s.ın yanına. Qəhv surəsinin axırında, axırlarında onların o ar aralarında baş verən hadisəni oxuyun. Görün, necə ibratalımız şeylər var. Xızır a.s. ona hansı üslubla O, elmi öyrənir. Və alimlər, elm tələb edən adamın alimlə necə rəftarını həmin vayələrdən götürür. Təəssüf ki, hal-hazır ki, dövrdə bir çox tələbələr ağını çıxarıb və heç kəs bu alimlə olan rəftara riayət etmər. Əhməd ibn Həmməldən soruşurlar ki, var dövləti olan adam zahid sayıla bilərmi? Deyir ki, əgər artması onu sevindirmirsə, Azalması da onu kədərləndirmirsə, bəli. Fikir verin. Zahib o adamdır ki, var dövlətinin artması onu sevindirmir, azalması da onu kədərləndirmir. Sənin əlindən telefonun yerə düşür, sınır. Əgər ona ehtikir vermirsən, səki başqasını alaram, bil ki, əlhəmdülə, o dünya sevgisi hələ qəlbinə girməyir. Zuhridən, Rahimahullahdan Zahid barəsində soruşurlar ki, kimdir Zahid? Deyir, Zahid o adamdır ki, haram şeylər onu günaha vaadar etmir, halal şeylər də onu şükür etməkdən yayındırmır. Yəni, var dövlətin çoxu, çoxluğu onu azdırmır, ona verilən halal nimətlərə görə də şükür etmək yadından çıxmır. Həmşə, dili şükür edir. Süfiyyəni bin Uyyə Rahimə Allahdan Zahid haqqında soruşurlar. Deyir ki, Zahid o adamdır ki, Allah ona neymət verdikdə şükür edər, onu sınağa çəkdikdə isə səbr edər. Ve Peyğambar sallallahu aleyhi və sələminin məşhur adısı var. Möminin elə bir xüsusiyyəti var ki, mömindən başqa bu xüsusiyyət heç xisə verilməyir. Allah ona neymət verdikdə şükür edər, başına bir bəla gəldikdə səbr edər və bu da yalnız möminə xastır. Və zahidliyi başqa cür, başqa növ bölənlər də var. Məsələn, İbrahim İbn Ədhəm, Rahim Əhullah, bir zahidli üç qismdir. Fərz sayılan, fəzilət sayılan və bir də salamatlıq sayılan zahidlik. Fərz sayılan zahidlik haramlar haramlardan çəkinməkdir, fəzilət sayılan zahidlik halal olanlardan istifadə etməkdir və nəhayət salamatlıq sayılan zahidlik isə şübhələrdən uzaqlaşmaqdır. Səyid ibn-i Rahimallah deyir ki, başını qatıb, ahirəti sənə unutduran hər bir şey, dünya həyatının aldadıcı ləzzətidir. Baxın, başını qatıb, ahirəti sənə unutduran hər bir şey, dünya həyatının aldadıcı ləzzətidir. Başını qatmayan şey isə, əksinə, özündən də daha xeyirli nimətə aparıb çıxaran bir nimətdir. Dikqətlə fikir verin başını qatmayan şey dünya malı olsa ondan da xeyirli, ahirət nümətinə aparıb, aparıb səni çıxaran bir vasitədir Həmçinin Həsan-ül Basri deyir ki, bu dünya mömin üçün nə gözəl yurtdur çünki dünyada az iş görmüş bakın çox savab qazanmış beləliklə cənnətə azüqə yığmışdır Onun üçün gözəl yurtdur. Bu dünyada az iş görsə də, çox sağab qazanır. O azugəsi ilə də cənnətə gedir. Və ən gözəl azugə də nədir? Təqva. Və təzəvvədə ufəyinnə xayrə zədi təqva. Özünüz üçün azugə yığan, ən gözəl azugə də təqvadır. Bu dünya kafir, münafiq üçün nə pis yurtdur. Çünki günləri, o gün öz günlərini bihuda işlərə sərf edir. Beləliklə də, zəhənnəm üçün azüqə toplayır. <gülüyor> Yenə sələftən rəvayət olunur, deyir ki, onlardan biri deyir ki, kim çoxlu dünya malı qazanmaq üçün dua edərsə, sanki o, ahirətdə uzun-uzadı haqq qəsab olunmağı üçün dua edər. Nə qədər var dövlətin çox olacaq? Harddan almışsan, hara xərcləmişsən, necə xərcləmişsən, bütün bunlar haqqında sorğusal olunacaqsan. Əgər sən var dövlətinin çoxalması üçün dua edirsənsə, bir-iki qiyamət günü haqqı qısabının uzanması üçün dua edirsən. Yenə sələftən biri deyir, dünya işlərini tərk edib oturmaq zahidlik demək deyil. Biz xristiyan deyilik ki, məbətdən bayra çıxmayaq, vaxtımızı ancaq məbətdə keçirik. Xeyr, dünyamızı da inkişaf etdirməliyik. Sonra deyir, əsl zahidlik dünyada yaxşı işlər görüb, ahirət üçün çalışmaqdır. İşdən asılı olmayaraq, hər kəs öz sahəsində çalışsın, ancaq ahirəti üçün çalışsın. Elə işi ahirəti üçün etsin. İbadət deyil, sən onu Allah üçün edib, ahirətin üçün edirsənsə, vallahi ki, o da sənin üçün ibadət sayılır. Hansı sahə olur olsun, hər bir sahənin yaxşı işləri də var, pis işləri də. Hər bir sahənin yaxşı işləri də var, pis işləri də. Ona görə, Yaxşı iş görbə Allah üçün, axirətin üçün çalışsan, salabı qazanacaqsan. Yox, həd, yə, kimisə bəddaq deləməklə məşğul olsan, əlbəttə ki, bu dünyada da rüsvay olacaqsan, axirətdə də Allah tala səni dəhşətli bir əzab verəcək. Başqa bir rəvaət gəlir sərəxtən, deyir ki, dünya və axirətin məsəli iki arvadı olan kişinin məsəllə bəzəyir. <gülüyor> Dünya və axirətin məsəli iki arvada olan kişinin məsələnə bənzəyir. Elə ki, onlardan birini razı salır, digəri dərhal qəzəblənir. Axirətini razı salsan, dünyan sənin üçün qəzəblənəcək. Dünyanı razı salsan, axirətin. Hər kisini etməlisən, hər kisində Allah xatırını etməlisən. Və maraqlı bir rəvayət var. Bu da İsrailətdir. İbn-i Raciəb Allah bunu gətirir, deyir ki, Havarilər İsa Aleyhisselama sual verirlər. Deyirlər ki, bizə elə bir əməl öyrət ki, onu etdikdə Allah bizi sevsin. İsa Aleyhisselam da, Peyğəmbər Sallallahu Aleyhi Və Səlləm eyni cavabı verirlər. O da deyir ki, dünyaya bağlı olmayın, Allah sizi sevsin. Dünyaya bağlı olmayın, Allah sizi sevsin. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Və Səlləmin ikinci vəsiyyəti gəlir. İnsanların əlində olana göz dikmə, İnsanlar səf, səni sevsin. Burada əsasən pahıllıq, həsət nəzərdə tutulur. Kiminsə əlində olanı göz dişirsən ki, nəyə onda var, məndə yox. Niyə ona verilib? Niyə mənə verilməyib? Nə edim ki, onun əlindən alınıb mənə verilisin? Vay belələrinin halına! Yalnız iki şeydə müsəlmanlara həsət etmək, daha doğrusu diptə etmək icaza verilir. Bir, o adama qiptə edirsən ki, onun savadı var, gözəl Quran oxuyur, gözəl elm verir insanlara, deyirsən ki, mən də onun kimi olaydım və mən də onun kimi insanlara fayda verəydim. Və ikinci, Allah yolunda malından xərcləyən bir adama oxşamaq istəyirsən ki, kəşə mənim də onun qədər var dövlətim olaydı, mən də onun kimi Allah yolunda varımdan xərcləyərdim. Əyyubə Sıxtiyani, Rahimahullah deyir ki, Adam iki şey etməyincə, insanlar arasında hörmət sahibi olmaz. Birinci, insanların əlində olana göz dikməməli, ikinci, onların təksirlərindən keçməlidir. İnsanların əlində göz dikmə, əllərində olana göz dikmə və onları bağışlamağa basar. Təksirindən keç, onun günahını qəlbində çürütmə, kin üstünə kin gətirməklə, gecə-gündüz onun haqqında fikirləşməklə, gəlbini narahat etmə. Hər kəsini tərk et, sənə hörmət edəcəklər. Bu gün şüminsə nəyəsə nail olması üçün paxıllıq, həsəd etməyi vacib deyil. Vacibdir ki, Allah'a dua edəsən, Allah Subhanahu Taala sənə istədiyini versin. Paxıllıq, həsəd etməklə heç vaxt istədiyinə nail ola bilməyəcəksən. Və görsən ki, səndən şübhələnirlər ki, sən həsədə barırsan. Həmin o şübhədən də dərhal çəkin, şübhə yəri qoyma. Fikirləşməsinlər ki, sənin nədəsə gözün var. Rəddəli onları başından. Allahın sənə verdiyi neymətlər ondan da yaxşı, ondan da gözəldir. Bir, nə Allah xatırına tərk edirsən, Allah ondan da yaxşısını sənə nəsib edir. Vallahi ki, ondan da yaxşısını nəsib edir. Peyğəmbə s.ə.v-in vədəsidir. Rasulullah s.ə.v və deyir, mən tərəkəşəyən, illə avvadə kim nə Allah xatırına tərk etsə, Allah ondan da yaxşısını ona əvəz verir. Məhşur İslam alimlərindən yenə Şeyhül İslam, lakin Əqidə mövzusunda, Əqidə sahəsində Şeyhül İslam sayılan İbn Teymiyyə, Rahiməhullah deyir ki, həsətsiz insan olmur. Allah ta'la hər bir insanı yaradıb, qəlbində də həsət yaradıb. Hər kəsin qəlbində həsət var. Lakin, ali və əxlaqlı olan onu gizlədir, alçaq və əxlaqsız isə onu üzə çıxarır. Allah bizi ali-cənab və əxlaqlı olanlardan etsin. Həsət elmin bərəkətini azaldır və elm əhlinin son aqibətini, axirətini puç edir. Olur ki, Allah tala bizi bu həsətdən qorusun. Allah Həmsinin bizi həsəd aparanlarından da bizi qorusun. <coughs> hər gün biz Allaha yalvarırıq, zikirlər edirik ki, həsəd aparanın həsədindən sənə sığınırıq. İstəyirsiniz, biləsiniz kim həsəd aparır. Yəni, belə zahirdən baxmaqla hər kəs özünü hər cür apara bilər. Zahirdən insana qiymət verilmir. Allah-u Teala heç kəsin zahirinə baxmır, qəlblərə baxır. Lakin əməlləri nəticəsində, hərəkətləri nəticəsində bilmək olur ki, o adamın qəlbində o xəstəlik var ya yox. Bunlardan bəzilərini alimlər qeyd edib. Birincisi, o xəstəliklərdən birincisi, öz məsləkdaşının, öz əqidə yoldaşının xətasına sevinmək. Sevinən kimi hər yerə car sehtmək ki, ay aman, bu xəstə xata elədir. İkincisi, onun hər hansı bir məclisdə iştirak etməməsinə sevinmək. Bu sevinci də əvvəzdən özü düzüb qoşur ki, o məclisə gəlməsin, sonra da buna sevinsin. Üçüncüsü, onun tənə edilməsinə sevinmək və bununla da rahatlıq tapmaq. Tənə vuranlara da hətta dəstək vermək. Dördüncüsü, Onun haqqında soruşulduqda onu məzəmmətlə xatırlatmaq. O kimdir? Heç onu tanımaraq. Belə bir adam tanımaraq. Bekincisi, onu hər hansı məsələyə görə müraciət etdikdə qəlbində sıxıntı geçirmək. Niyə ondan soruşmalıdırlar? Niyə ona qulaq asmalıdırlar? Mənə yox. Altıncısı, onun elminin az, və dediyinin faydasız olmasını iddia etmək. İddia edir ki, pahıllıq etdiyi, həsət etdiyi adam heç nə bilmir. Səhv yoldadır. Ebi yox. Qiymət verən sən deyilsin. Allahdır. Yedincisi, onun səhv etməsinə çalışmaq və verdiyi cavabları tənqid etmək. Hər bir sözünə nəzarət etmək ki, harada bu bir xəta buraxacaq. Ondan yapışım. Onu şişirdim. Və nəhayət 8-disi onun xeyr-xar işlərindən danışmamaq. O qadınlar ki, 100 dənə yaxşılıq elirsən ona, onu et yadına salmır. Bir dənə səndən bir pisli görən kimi xeyrəsən məni heç nə deməmişsən. Sən məni ne etməmişsən ki? Məni səndən bu vaxta qədər bir yaxşılıq görməmişsən. Bunlar da o qadınlara bənzəyir. Böyük yaxşılığın qarşısında balaca xətalar gözlərinə girir. Bunu xüsusilə qeyd edirlər. Bu əlamətlərin hər hansı, kimdəsə olsa, bilsin ki, onun qəlbində xəstəliyi var və bunu müalizə etmək lazımdır. Müalizə üsullarını da deyirəm. Gedib dərman axtarmaq, kitabları oxumağa ehtiyac yoxdur. Bunu da alimlər bildirib ki, hansı üsullarla özünü müalizə edəsən. Birincisi, məsləşdaşının xeyir, bərəkətə nail olması və tutduğu doğru yoldan dönməməsi üçün, o yolda sabit olması üçün dua etmək. Allahım, onu bu yolda sabit et, o da bizim sələk qardaşlarımızdandır. İkincisi, onu sevməyə çalışmaq. Çalış sevəsən və ondan özü və ailəsi barəsində hal əhval tutasan. Üçüncüsü, onu ziyarət etmək və onun xeyrxalq işlərindən danışmaq. Dördüncüsü, ona tənə edilməsinə razı olmamaq, yanında sənin müsəlman qardaşını tənə edirlər, gözü yumursan və onun həqqında qeybət etməyi qadıqan etmək. Xüsusən də el məhli barəsində. Əhməd bin Həmbəl, Rahimahullah, ayədən görür nə nətizdə çıxarır. Allah tabaxı ayədə deyir, qeybət etməyin. Sizlərdən biri istəyərmi? Öz qardaşının ölü ətini yesin. Ölmüş bir əti yedikdə insan xəstələnə bilər, zəhərləni bölə bilər. Əhməd və Nəhəmbəli Rəhməqullah bu deyir ki, alimlərin əti zəhərlidir. Onu iyiləyən xəstələnər, yeyən zəhərləni bölər. Qeybət məclisində oturub danışmasan da, qulaq aslan xəstələnəcəksən, onlar kimi xəstə olacaqsan, başlasan qeybət etməyə Məhv olacaqsan. Beşincisi, onu özündən üstün hesab etmək. Əhməd ibn Həmbəli rəhiməhullah şafiini həmişə özündən üstün hesab edirdi. Lakin Əhməd rəhiməhullah da özündə görə böyük əlimdir. İməm-u əhlüsünnə vəl-cəmə sayılır, subhanallah. İməm-u əhlüsünnə vəl-cəmə əhlüsünnə vəl-cəmə əhlüsünnə vəl imamı. Və nəhayət, sonuncu, onunla məsləhətləşmək, yəni həmin o dindar qardaşınla, savadlı qardaşınla məsləhətləşmək və ondan övüq nəsiyyət istəmək. Əlbəttə ki, Allah-ı Allah istədiyə, istədiyi adama yaxşı məsləhət seçir, yanına yaxşı vəzir təyin edir, yəni köməkçi yadına düşmədikdə onun yadına salır. Çəşanda, azanda onu düz yola gətirir. İstəmədiyi adamın ətrafına isə pis vəzir təyin edir, pis köməksilər təyin edir. Yadına düşməyəndə yadına salmır və yaxşı iş görmək istədikdə onun qarşısını alır. Qoymur ona o yaxşılığı için. Və sonda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin elədiyi bir duanı hamımız üçün eləmək istəyirəm. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin dua edir, deyərdir. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الردى والغضب ونسألك القصد في الغنى والفقر ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك ضرض العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوك إلى لقائك في غير الضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين آخرنا دكت لا تشير بالأسنس اللهم قيب بالمعينة Və yaratma qüdrətinlə yaşamağın bizim, yaşamağın bizim üçün xeyirli olduğunu, yaşamağımızın bizim üçün xeyirli olduğunu bildiyin qədər bizi yaşad. Nə qədər bizim üçün yaşamaq xeyirlidirsə, bizi yaşad. Ölümün bizim üçün daha xeyirli olduğunu bildikdə isə bizi öldür. Allahım, gizlində də, aşyarda da səndən layiqincə qoxmayı biləyirik. Səndən razılıq və qəzəbanında... Haq söz söyləməyimizi diləyirik. Zənginlikdə də, kasbulluqda da səndən müvaffəqillik, yəni orta mövqeylik diləyirik. Səndən tükenməz nemət, vardı kəsilməyən bir göz aydınlığı, sevinç diləyirik. Səndən başına, başımıza gələn qəzadan sonra ondan razı qalmağımızı və ölümdən sonra olan gözəl həyatı diləyirik. Sənin üzünə baxmağın ləzzətini, zərər verən xəstəliyə və azğınlığa aparan fitnəyə uğramadıqca, səninlə qarşılaşmaq həsrətini səndən diləyirik. Allahın bizi imanın gözəlliyi ilə gözəlləşdir və bizi doğru yolda olanlara başçılar pəyin et. Doğru yola, o yolda olanlara başçı olmaq heç də qəbahət deyil. Biz daim Allah'a dua edib deyirik Rabbənə həblənə min əzvacinə və zürriyyətinə qurratə ayun və cealnə lilmuttəqinə iməmən Allahım bizə zövcələrimizdən və onlarlarımızdan gözümüzün ağ qarası olan gözbəbəyimiz olan o onlarlarımızdan əməli salihlərini bizə nəsib et və bizi Allahdan qorxanlara imam başçı təyin edir. Allah da bizi o imamlar səviyyəsinə gətirib çatdırsın, alimlərdən etsin və bu dini doğru düzgün başa düşüb ona əməl edənlərdən etsin. Subhanakəllahumma və bihamdik, əşhadu an la ilaha illa